A digitális világ érdekes. Postmodem Ma szintet lépünk a mesterséges intelligenciával. Érezhete ténylegesen a három éves digitális kislány. A látványos videókat generáló szóra rendszer a játékiparba is beleszólhat. Mire jó és miért veszélyes. Folytatjuk a minisorozatunkat a számítógépes művészet ősanyjáról, Vera Molnáról, az infoszótárban Proziumer, Csajozás Csett G.P.T.-vel, és újra szó lesz a Lágy Robotikáról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma az asztaltársaságban Dr. Bódi egy nyelvész a Magyar Ságkutatóintézet főmunkatársa. Szia, Zoli! Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor az it Business újságírója. Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is! Keleti Altól kiberbiztonsági szakember az informatikai biztonság napja alapítója. Kellemes nem generál délutánt kívánok mindenkinek! Tüsi Mihály író, a Galaktika Magazin tudományos szerkesztője. Kellemes egy órát mindenkinek! És megszólal majd telefonon Spitzer Fruzina képzőművész és Erpai Gergely a TheGeek.hu főszerkesztője is, utóbbi úr már itt van velünk a telefonon, szia Gergő! Sziasztok és én is üdvözlöm a hallgatókat! Na mi következik most Artur a műsorban? Hát a, a le, leiratkozás feliratkozása. <laughs> Föl lehet iratkozni a műsornak a YouTube csatornájára. Na, Úgyhogy ajánljuk a műsor internetes felületeit, a Youtube csatornát, a Spotify-on a podcastunkat, a Facebook oldalunkat. Egyetlen egy kattintásnyi távolságra vannak, hogyha eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Hogyha ott tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel, tehát a Youtube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Kerekasztal mégpedig egy három éves kislányról, de nehogy aktuál politikát gondoljanak bele a hallgatók, egy mesterséges intelligencia gyermekről van szó, akit... Hát már ez is érdekes, hogy akitnek mondom. Hát meg egy kislányról uh -huh. van szó, tehát aki, ja, ja. aki, vagy ami? Aki vagy ami? Ami. ez egy szoftver. Akkor jön. ami. Zoli, szerinted? Zavarva vagy, ugye? Mert nem ennyire egyértelmű a kérdés. Tehát nyilván, hogyha nem élő, akkor ami vagy amely de ha élő, akkor pedig aki, de nem biztos, hogy meg kellene ezt a vitát nyitni most, hogy egy mesterséges intelligencia által generált valami az Igen. élő lénynek minősül-e vagy sem, de fizikailag nyilván nem. Pláne azért nem, mert érzései mi, hogy vannak. Még belekeverjek, akkor még szóba se került még emi Stewart például. Tehát. Ő hogy jön ide? Há úgy, hogy Ami Stewart. Ó, jaj, jaj, jaj, ne is jön ide akkor. Szóval érzelmei vannak ennek a mesterséges intelligencia kislánynak, tong tognak hívják, kínai mérnökök segítették világra egyből három évesen. Ezt majd beszéljük, hogy hogy lehet egyből három évesen születni, de a vele egykorú gyerekekhez hasonlóan képes örömöt, haragot, vagy akár bánatot is érezni, ez az AI evolúcióban egyedülálló. Elsőként szakadhat el az embertől. Az az első kérdésem hozzátok, hogy szerintetek ez egy imitált érzelem, vagy pedig modellezett ér érzelem, amit ő, ő, ő érez, vagy működik, funkcionál. Mi ez? Mi az, hogy érzelem a mesterséges intelligenciában? Úristen, ez egy kerekasztal, én hogy az egész műsor erről fog szólni, csak azért, mert hogy ez egy, ja. ez egy nagyon, nagyon összetett kérdés. Én nemrég olvastam egy hát olyan 100x oldalas tanulmány csak arról, hogy a jelenleg a világon létező mondjuk 20x30 tudat elméletnek megfelelően, vajon a mesterséges intelligenciának van egy tudata, uh -huh. és, és uh -huh. milyen szintű, mert az, hogyha érzelmeket feltételezünk valamiről, akkor a mögött egy csomó dolognak jelen kellene lennie. Igen. Mondjuk egy tudatnak, mondjuk az intelligenciának, azoknak a kiterjedéseinek, amitől, amit emberinek gondolunk, tehát amik mélyebb emberi érzéseket lehetővé tesznek, tehát egy csomó egyéb dolog, emberi dolognak jelen kell lennie, tehát ezeket mind meg kell vizsgálni, hogy ez létezhet-e, és egyébként, amikor ezt mind megvizsgáltuk, még akkor sem lehetünk benne 100 biztosak, hogy jól gondoljuk, mert ahogy én ezt már régebben is mondtam, és ezért az a mi, aki dologba is szívesen beszállok bármikor, hogy szerintem ez egy másik kategória, tehát ez se nem ember, uh -huh. se nem gép. És onnantól kezdve, hogy ha emberi érzéseket képes kifejezni, vagy akár lehet, hogy részben érezni is, az nekem tökre belefér, mert azt gondolom, hogy nem egy ember, de attól még viselkedhet úgy, vagy érezhet úgy, mint mi. És vannak érzékszervei? Na ezt, ezt akartam mondani, Zoli. Mondok egy nagyon egyszerűt. Mindenki gondolja erre. Aha. Most megbökjük az újunkat egy tűvel. És felszisztenünk, nem? Mert érezzük, hogy Igen. fáj. Ez, az, egy, az egy érzés. Ezért fájt. van az, hogy néhány kutató, sőt sok kutató azt mondja, hogy az általános mesterséges intelligencia, vagy a mesterséges általános intelligencia, az AGI, ami ennek a 24-es évnek az egyik kulcsava lesz, hogy elérjük-e vagy sem, és most, vagy jövőre, vagy mikor, szerint, de a kutatók szerint, a, ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz fontos lenne az úgynevezett embodiment, tehát hogy ezeknek a mesterséges intelligencia rendszereknek legyen teste, Igen. legyenek érzékszerveik, érezzék azt, amit, amit az előbb elő igen. De nem mindenki érte egyet. Valaki azt mondja, hogy nem kell ahhoz egy ilyen eszköznek érzékszerve legyen ne, ilyesmi, hogy ő képes legyen nagyon összetetten érezni, hiszen miért ne tanulhatná ezt meg máshonnan. Szerintem ez a modellezi az, a, az érzelmeit és a, a reakcióit. Visszatérve a kislányhoz, tehát ez a mesterséges intelligencia kislányhoz, szerintem a kulcs van, RP, amit az elején mondtál, hogy rögtön három évesen született, tehát az... A Azt az, szület... az érzelmi szintet lövik be. A születésétől a három éves koráig ugye egy, egy embergyermeknek a szocializációja az elképesztően lényeges. Az egész identitását, az egész jövőbeli életét megalapozza azoktól az emberektől kapott rendszeres inger, aki szóbeli... Vannak? Aki körülötte van és ez kimarad, tehát, de valahogy, valahogy benne de van mégis ki. ebben a rendszerben. Hát nem, mert ki. három évesen született. De, de várjál már. Tehát nem des... modellezik a, a szocializációját, hanem egy három éves állapotot valahogy beleprogramoznak, és akkor innentől kezdve klasszul lehet modellezni bármit, csak nem úgy épül fel, mint ahogy az embernél, igen, de, de csak egy, egyet mond, egyet hogy például Aha. nincsen egy anyuka jelenléte, aki rosszul érzi magát a kisbaba, ja, ja, ja. kap egy puszit, és ettől jól igen, érzi például, magát. például, például. Vagyarekek azok modell, nem gyerekek? egyszer egy beszéljen Viktor, igen? Ah, ja kapcsolódjunk be innen, tehát hogy ezért, ezért nem lehet mamutot és dinoszauruszt csinálni, mert nincsenek felnőtt mamutok és felnőtt dinoszauruszok. Tehát létre tudsz hozni egy olyan lényt, amely pontosan úgy néz ki kívülről, mint egy mamut, de soha az És nem biztos, nem... hogy úgy fog viselkedni. Abszolút nem majd fog úgy viselkedni, hiszen nincs mamut, aki megtanítsenek, és bocsát még egyet mondanék, a Arthur modifikúciót az érzékszerv. Tehát egy fogalmi van, szerintem tisztázuk a gondolat, az ami megszületik az elménkben Tehát a gondolat az a bennünk beszélő hang, ha úgy tetszik. Ér, érzék, tudjátok, hány érzékszervünk van egyébként? Olyan 50 körüli érzékszervünk van. Tehát Chú, ezt most ne részletezzük, de Nem, értik, nem részletezzük, igen. csak hogy ez egy tudomány, úgyhogy egy orvostudomány, igen. és hogy azon belül ezeket taglalják, és érezni csak érzékszervekkel lehet. Hát ez a, benne van a nevükben is. É, érzékszervek nélkül nem tudsz, ugye például, amikor pillangók repkednek a hasadban, mert szerelmes vagy. Most mondtam valamit. Uh -huh. Tehát ugye ahhoz kell a hasad. I igen, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy a hasamban. Így van, a... tehát nyilván ez egy képletes valami, de hát szóval ezek egy egyébként meg mélye a hasadba a pillangók, mert az endokrin rendszeret, hormonokat termel, és ezek kiváltják az érzéseidet. Tehát a, a CHGPT-nek meg az Emének nincs endokrin rendszere. Ha, ha majd lesz, akkor majd beszélgessünk arról, hogy vannak-e érzései, addig ez egy mimetika. Tehát, hogy lemásol valamit, legalábbis a programozó legjobb tudása szerint, leutánoz valamit, szerintem. Na, ehhez képest, Herpai Gergő? Hát egyrészt szerintem le lehet modellezni azért az érzelmekhez vezető gondolatokat, meg nekem állandóan a Blade Runner jut eszembe, amikor egy, egy szárnyas fejvadás színű tudományos fantasztikus film, igen. igen. Ahol Rutger Hauer sírva fakad, de ilyen nagyon műarccal, amikor az egyik android társuk meghalt. a kiderül, hogy meghalt. és egy Jó, hát az jelentem, egy történet, az egy kitalált sztori. Igen, ez egy kitaláltói, de ettől függetlenül ezen a gondolati síkon szerintem végre lehet ezt vinni, hogyha lemodellezzük az érzelmekhez vezető gondolatokat, akkor szerintem bizonyos szinten érezhet úgymond a mesterséges intelligencia, vagy olyan mesterséges gondolatokat képes megvalósítani, amelyek az érzelmekhez haso erősen hasonlítanak. Tehát, Szerintem ez igazából szoftver kérdése, vagy szoftverezés kérdése is lehet. Még annyit tennék hozzá, csak ezt így megfontolásra felkinálnám nektek, hogy, hogy amikor három évesen megszületik, akkor lehet, hogy az oda elvezetett út a három év az megtörtént, csak nagyon gyorsan. Ja, lehet, ja, hogy igen. ennek a feltrenyírozása. Valahogy de... lemodellezték. Igen, nem biztos, igen. hanem lehet, hogy ezeknek az élményeknek mind kitették ezt a rendszert. Uh -huh. Úgy tanították meg, csak nagyon gyorsan megtörtént. Sőt, lehet, hogy 5 millió anyuká az élményének tették ki ezt a rendszert. Figyeltek azt javaslom, hogy többen is jelentkeztek, hogy még beszéljünk róla. Igaza van Artúrnak, hogy az egész műsor végig beszélhetnénk erről. Jó, Szerezünk akkor még... dobjuk az összes szerezzünk... hogy... Nem, még infokat erről az egész jó. story és tényleg legyen egy külön műsor erről. Mit nagyon egy csak annyit szeretnék mondani, hogy láttam sok olyasmit, amit ti emberek el se hinnétek. Jóha. Na innen kezdjük a majd éve. azt a műsort, megyünk tovább. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A múlt hati műsorban már említést tettünk egy bizonyos új fejlesztésről, ami fantasztikus videót állít elő mesterséges intelligenciával, és keleti artúr a YouTube oldalán egyébként közzétette ennek a bemutatását. Úgyhogy már a múlt héten mondtam a hallgatóknak, hogy jöjjenek fel a te Youtube oldalad vagy Facebook oldaladra, és akkor ott megtalálható, hogy hogyan néz ki egy ilyen videó, amit a mesterséges intelligencia egy szóra vagy egy kifejezésre? Egy mondatra bánul szövegre. Szövegben Beírsz valamit? Beírsz valamit és akkor. És készít. készül egy videó abból, amit beírsz. De megmondod, hogy 10 másodperc, 20, 30. Hát egyelőre még semmit nem mondasz meg, mert még a nép nem fér hozzá, de ez lenne az elmélet igen. Te a képeket honnan veszi? hát megtanulta. Feltanították ők. Ő maga generálja én, a felvételeket, a mozgóket. Ne lepődjünk már meg. Hát, olyan, hogy szövegből csinálva mi képet, az, ez már hozzászoktunk, nem? Hát, Mid Journey, Dali is a többi, rengeteget beszél. Jó, de hát ez egy videó. Igen, de ilyen is van már. Én is beszéltem már a műsorban, például a a Gen 2-je és hasonló. Tehát a... ezek, beírsz egy szöveget, és nem képet csinál, hanem videót. Azért is szeretnék ezen meglepődni még. Igen, igen. Mert jó mert akkor Egy pillanat, Zoli, lepődj meg. Hmm. <laughs> Nagyon érdekes. De tényleg egyébként akkor leegyszerűsíthetjük úgy, mintha én most elmennék egy videografikushoz, és azt mondanám neki, hogy készíts nekem egy videót a szürkületről, ami kint az utcán van, és akkor ő készít nekünk egy szürkületről Ez így Szóra. van, csak az mondjuk kerülne neked, nem tud, pár ezer forintba, mert kifordítja a kamerát az ablakon, viszont hogyha azzal mész oda, hogy szeretnél egy ilyen vulkánkitörést, amiben nem tudom mi, fölröpülő emberek közben zenélnek, meg egy bohócot repül, erre ez már be fog árazni, az már nem fognak tetszeni. Itt meg, amit beírsz, azt azonnal legenerálja. Na, tehát akkor ezt értjük, és ez a mozzanat, amit az előbb említettem, hogy oda megyek a videografikushoz, ez létező, mert hogy a játékiparban valójában ez számtalanszor megtörténik, hogy a játék kifejlesztői elmennek a videókészítő grafikusaikhoz, készítsenek például egy bevezető videót. Jól mondom, ezt Herpai Gergő, aki ad a geek.hu főszerkesztője. Igen, és egyébként érdekes kérdés, hogy, hogy a szóra képes-e vajon olyan minőségű átvezető videókat, vagy környezetet generálni, mint ami a, a videójátékokban manapság látható, amelyet emberi fejlesztők készítenek. És ezen sokat gondolkoztam az adás előtt, és én úgy gondolom, hogy alapvetően nem. Mert a, a, a szükség van a különféle videók, vagy átvezetőknél, vagy, vagy, vagy akár egy környezet felváldozásánál olyan, olyan emberi kreativitásra, és olyan érzelmekre, mint az empátia, vagy az érzelmi intelligencia, vagy egyfajta történelmi ismertekhez párosuló gondolatvilág, amelyre a mesterséges intelligencia szerintem még nem képes, és talán nem is lesz soha. Fordítsuk rá ez, Gergő, vannak olyan stratégiajátékok, ugye, amik a történelemnek különböző szegleteit jelenítik meg, tehát vannak benne lovagok, királyok, most tényleg csak nagyon leegyszerűsítettem, tehát hű környezetben játszódik valamilyen eseménysorozat, és akkor ezt tudnia kellene a mesterséges intelligenciának. Nem, én igazából most, hogy elővegyek egy olyan példát, amit például Arthur is imád a death Stranding-et, gyakorlatilag egy, egy olyan, ez egy ugye egy science fiction játék, ami a jövőben játszódik, és gyakorlatilag egy olyan fajta egészen megdöbbentő környezetet, olyan megdöbbentő történelmi, elemeket valósít meg, egy, egy egészen elképesztő vizuális világot, amelyhez a Hideo a, a, az elképzelései, a gondolatai szükségesek, és, és nem lehet felváltani a mesterséges intelligenciát, vagy, a, vagy nem lehet felváltani a Kojimát a mesterséges intelligenciával, nem lehet neki azt mondani, te figyelj, csinálj már nekem egy, egy deszendik kaliberű játékot, amit a Hideo Kojima szokott csinálni, ez a prompt, és akkor ez alapján gyakorlatilag is meg, az egészet. És ez, mondhatjuk azt, hogy ez gyakorlatilag csak az alapváz, és akkor persze a többit meg majd a mesterséges intelligencia megcsinálja, de nem ez a vizuális világnak a kidolgozására is igaz minden egyes pixelre. És ami még nagyon fontos, hogy egyébként régebben is volt egyfajta fejlődés a videójáték iparban olyan szint, hogy régen mindent kézzel rajzoltak, vagy bizonyos környezeti elemeket kézzel rajzoltak meg, és aztán fokozatosan ahogy a 3 d grafika fejlődött, úgy gyakorlatilag már különböző rendelő szoftvereket használtak. Na, de ez nem jelenti azt, hogy nincs szükség művészekre, vagy nincs szükség egy emberi agyra, az emberi gondolkodásra ahhoz, hogy megvalósítson egy valóban megkapó környezetet, ami nincs telek klisékkel, vagy olyan, hibákkal, vagy bágokkal, ami egyébként mostanában említettük ezeket a képgenerálóai szoftvereket. Na de várj egy picit Gergő, hibával. mert olyan ö, cool mondasz, amik ö, keleti Artúrnak a kedvencei az ilyen vitákban mesterséges intelligencia kapcsán, hogy kellene a, kell a kreativitás, kell az embernek az emóciója, kell egy csomó minden kell, ami emberi, ugye? Artúrnak e ezekre már csípőből szokott válaszolni. Mondasz valamit erről? Hát, hogy szerintem nem kell. Na jó, de valamivel indokolt is. Ja, <gül> azt nem gondoltam, hogy ennyire érdekes. Hogy... Vizsgál Na, a... vagyunk. Na, hát Jó, bocsánat. Bocs... bocsánat Ki akkor... a tétel? Tessék, hallgatjuk. A... Igen, kettes... tessék. Kettesért megpróbálnám. Uh, um, arról van szó, de az a baj, hogy te pont úgy nézel, mint. Érdekes, <gül> nem tudok válaszolni. 32 éve csinálom ezt. Úgy... <gül> És nagyon élvezed. Gergő, Na, mondom, hogy előnyben is... vagy most a vitában. Igen, igen, igen. hogy most csak egy nagyon gyors kérdést feltehetsz, mert te is a szerintette Szerinted te tudnál készíteni egy Descendinget úgyhogy megmondod a, a vagy egy kaliberű játékot, vagy a folytatását, úgyhogy megmondod a chatgpt nek hogy te figyelj, vagy egy bármilyen szoftvernek, vagy, vagy, vagy ennek a szorának megmondod, hogy te figyelj, csinálj már nekem egy olyan videót, ami, ami mondjuk e, e, hasonlít a descendinghez, és egy hasonló világban játszik, vagy akár folytatja a történetet, és akkor e, a következő pillanatban már ott van, nem tudom mennyi ideig tart, még ezt legenerálja, de ott van neked az a videó, az átvezető, ami, ami olyan kaliberű, mint a, mondjuk egy hideókódja már elképzelne? Mm, szerintem nem lehet ilyet csinálni, viszont nem jól tetted fel a kérdést. Csak nem akarnám nagyon átfogalmazni. Tehát, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy így megcsinálja elejtől a végéig, akkor nem. Viszont, hogyha azt mondjuk, viszont, hogyha azt mondjuk hogy, hogy ez mondjuk képes, megfelelő mennyiségű ilyen stílus megnézése után készíteni egy olyat, ami már elérheti ezt a minőséget, abban már, már, már rezeg a léc, ebben már lehetős mondjuk hogy igen. A digitális világ érdekes. Postmodern. Azért, ha visszaemlékezünk, a tavaly évre még készült olyan videó is, amin Will Smith az ismert amerikai filmszínész arca jelent meg, ilyen avatar formátumban, és az akkori rendszer igyekezett belőle olyan videót készíteni, mint hogyha Will Smith spagettit zabálna. Hát nincs erre jobb kifejezés, mert ahhoz a videókon tényleg egész egyszerűen állatírasan zabálja a spagettit. És Táplálkozott. Tápl táplál magához vette a spagettit. Igen, és hát nagyon furcsa. Tehát hogy én most megnéztem újra adás előtt azt a videót, tehát ez nevetséges inkább azt mondanám. Uh -huh. Ehhez képest ez a szóra... Ezek szola... egy évvel az öltátot hogy hú, mire képes a videó. Kevés volt a paradicsomra. Igen. Szóval, hogy tehát ugye ehhez képest a szora egy profi rendszer ezekhez a korai videó készítő generáló rendszerekhez képest. Igen, szerintem igen, de még nem csak a koraihoz, hanem a mostaniakhoz képest is. Tehát van néhány a Pickle például, vagy a Runway-nek vannak nagyon jó Videógenerálói, amik egyébként olyan 4 másodperceket gyártanak, ez most a standard, tehát hogy megnyomja az ember a gombot, és elkészül 4 másodperc, amit még ki lehet bővíteni, mindig általában a 4-5 másodperceket. Tehát másodpercekben uh -huh. mérik ma a videógenerálást. Ehhez képest a szóra az meg egy percet állít, tehát ez egészen megdöbbentő, tehát egy nagyságrendi különbség. És az is látszik, hogy amikor elkészül egy ilyen videó, és talán Gergő azért mondhatta az előbb azt, hogy hát nem lehet normális isminőséget ebből el és talán, talán még a szóra sem tud. De ugye a mai rendszerek, a, amikor megnyomod a, a, a gombot, hogy szeretnél készíteni egy videót, akkor készít egy ilyen elfogadható, egyébként nagyon tényleg a jól kinéző hangulatú videókat tud csinálni, sőt még kamera mozgást is bele lehet tenni, hogy mondjuk mozogjon a kamera az a körül a pont körül, ami a középpontja, annak, amit leírt az ember. A beletenni az az, hogy a promptba belemondottál, hogy egy kis enyhe, nem Ez tudom én, körözéssel, ég. vagy a kameramozgással. mozgásával? vált hogy hogyan lehet ezt megcsinálni. Mondjuk a ránvénél ott meg kell nyomni néhány gombot, hogy én szeretnék így balra vagy jobbra mozogni, meg ennyit föl, ennyit le, a sebességét lehet állítani, hogy, hogy történjen ez. Na a lényeg az, hogy ezeket meg tudja csinálni, viszont amikor az ember túllépezne a négy másodpercen, akkor már a dolgok elkezdenek nagyon furán kinézni. Nem olyan durván, mint mondjuk amikor Will Smith feje bele mozog a spagettibe, és akkor válik a tányérral, és közben ilyen amorf valami létrejön belőle, ami vagy nevetséges, vagy félelmetes, vagy a kettő egyszerre hanem hanem, hanem inkább olyan, olyan fura érzésem lesz, hogy na most a háttérben az a valami, ami mozgott, amiről idáig azt hittem, hogy egy bolygó, az most hirtelen miért ment át ennek az astronautának a testébe? Uh -huh. És akkor, Tehát, hogy, hogy nem annyi, tehát zav, a zavaró. Tehát látod, hogy nem mondjuk úgy konzisztens. Most a szóráról beszélsz, nem. hogy egy Még az elő, Amiről az előző. Ami most van, Aha. arról beszélek, úgy, am, a szóra előtti Igen. dolgokról. És akkor egyszer csak a szora megjelent, hogy az OpenAI, a chatgpt t fejleszti, az uh, rak, uh, dobta ezt ki, ezt a demót, ahol nem csak négy meg nyolc másodperceket látunk, hanem egy perceket, és ezt a bizonyos konzisztenciát ezt képesek megőrizni. De nem csak, hogy megőrizni képesek, ilyen hosszú időn keresztül, hanem nagyon részletgazdagon képesek megőrizni. Tehát mondjuk egy háttér, amiköz, mondjuk for, képzeljünk el egy embert, aki áll a közepén, és a háttér az így forog körülötte, akkor az ember is ugyanolyan marad annak az egy percnek a végére, a videó végére, meg a háttér is ugyanolyan marad. Ö, apró hibák azok láthatók rajta, de messze, nem olyan nagy hibák, mint az uh -huh. eddigiekben. És azt állítja az OpenAI, hogy ez azért lehetséges, mert ugyanazzal a módszerrel dolgoznak, mint az eddigi megoldások. Egyébként ez is ilyen diffusion model, tehát ilyen zajból ö, alakítja át az összes, ö, tehát egy zajból elkezdi kialakítani az összes képkockáját a, a videónak. Viszont ők a rendszert megtanították arra, hogy hogyan tudjon egy picit előre gondolkodni és több fázist egyszerre elkészíteni. És ez azért érdekes, mert ezekben a ezekben a generáló rendszerekben van egy úgynevezett, hát ez egy, nem egy elegáns kifejezés, hogy nehéz magyarra folytatni, de egy úgynevezett latent space, ami egy olyan állapot térszerűség mondjuk így, amiben zajlanak ezek a generációk, hogy ezek az elkészítő generálások, ezek, a, ezek az képelkészítések. A, kép elkészítések. És a azt... látens tér. Látens tér. Nem, azért hívják így, mert igazából nem nagyon tudjuk, hogy mi zajlik benne, vagy nehéz megmondani, hogy mi zajlik benne. Igen. És az az érdekes, hogy, hogy ebben a térben követik el a hibákat ezek a, ezek a készítők. Gépek, és nagyon nehéz hát Amire nincsen kontrollunk. Amire nincsen, vagy nehéz a kontroll. Hát akkor ismét visszatérhetünk a fekete doboz, mert a ugye van. a mesterség és nagy fekete, tudjuk, lény, hogy mi jön bele, tudjuk, hogy mi jön ki belőle, és fogalmuk nincs, hogy hogy jön létre. Ott valamit értünk, de nem tudunk ne de... benne biztos. Nem, jó, ti, jó, az volt, jó, na, jó volt, amit mondtál, egy nincs fölötte, akkor a. Nincs kontrolunk. kontroll. Na, és az a lényeg, hogy, hogy ők azt a módszert találták meg, amivel nagyobb kontrollunk tud lenni e fölött, a tér fölött, tehát egyszerre megmondják neki, hogy mit készítsen. -e. Na, és ami, ami itt igazából lényeges, hogy ahova ez ki kell szerintem futtatni, vagy ahova az én agyam kifutatja az az, hogy, hogy ezek a videók most már tényleg nagyon valósághűek. És nem arról van szó, hogy egy hamisítottak valamit, tehát valaki beszélt, és a száját megmozgatták valahogy, vagy egy olyan típusú deepfake, hogy egy már létező videóra valamit rátettek, lehettek róla. Hanem a semmiből hoz létre egy vadonatújat A, egy vadona a tehát semmiből. A Na most az előbb Herpagy Gergő arról beszélt, hogy szerinte a játékiparban nem igazán lehet, vagy nem jól lehet használni egy ilyet, mert kimaradnak belőle olyan lépések, amik a játékfejlesztésben jelen vannak. Nem elég precíz, nem elég szép, nem elég konzisztens, nincsenek benne ezek a, ezek a mélyebb kreatív elemek. elemek. Akkor mire jó? Um, az az érdekes. <hállt> <hállt> <hállt> Igen, ez egy jó kérdés. E, e, ami, ami az azért... egyetlen példával ez ugyanaz, hogy amikor megkérdezték annak, annak évén a... Ö, ö amikor repültek a Wright az elsőnek, mire jó a repülés, hiszen 32 métert repültek. Hát az gyalog megteszem rövidebb idő alatt, mint repülővel. Mire jó ez? Majd mire lesz jó. Egyrészről szerintem már mostan azon a szinten, hogy ezek az úgynevezett ilyen stock fotográfia gyűjtemények, meg videógyűjtemények, ahonnan nagyon sok marketinges dolgozik, letölt egy más által elkészített valódi videót, és szépen felhasználja egy marketingkampányhoz, egy reklámhoz egy ilyesmihez. Na, ezt a szintet már szerintem nagyjából hozza, és folyamatosan fejlesztik majd, illetve még egy utolsó gondolat ehhez, hogy emlékeztek, hogy pár hónappal ezelőtt beszéltem a, a világmodellekről. Szó volt arról, hogy pont ez a a, a, a Runway-nek a gen 2 tervezi azt, hogy világmodelleket mutat be, ami azt jelenti, hogy az AI ismerni fogja azt, hogy hogyan működik a világ, például a fizika és minden egyéb az adott világon belül, Hú. És, és, és azt állítja az OpenAI, hogy ők e felé tettek egy lépést. Tehát valószínűleg az lesz a teljes megoldás, attól lesz ez igazán jó, hogy ezek a modellek ismerni fogják a fizikát is, ami a világ mögött van.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 Itt van velünk a vonalban, múltkori művészeti műsorunk fő vendége, Spitzerfúzi, a képzőművész, a Magyar Elektrográfiai Társaság alelnöke Szerbusz Sziasztok! Szíresek, Kárpát-Medencében nem hiszem, hogy annyira ismerik a nevét, mint ahova származott, és ahol az életének a második felét a Franciaországban. De nem csak, hogy ismerik, hanem ráadásul, többek szerint ki is emelkedik a munkásságával, még az összes többi hasonló irányba alkotó művésszel is. És akkor szintén nyúljunk vissza tényleg néhány például, csak hogy valahol elhelyezzük. Molnár Verának a, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy életművét, amit ismétlem száz éves koráig gyakorolt. De ha a kedves hallgatókat szeretnénk egy kicsit jobban belevinni a művészettörténetbe, akkor mit kell tudni, hogy amit ő csinált, az milyen kategóriába sorolják, hogy ez az algoritmikus művészet, vagy ez már komputerált, ezt hívják generatív művészetnek, is, vagy ez egy újabb Igen, nagyon-nagyon sokféleképpen jellemzik az ő munkásságát, nagyon sokféle műfajhoz, művészeti műfajhoz kapcsolható. És ahogy mondottad, hogy a generatív művészet, ez ugye egy mostani, vagy nyilván nem mai fogalom, de hogy egy korábbi, mint az abstrakt, nagyon korán kezdte el használni a gépát. És abban az időben nem szerették a számítógépet, vagy nem szerették azt, hogy bekerül a művészeti alkotói folyamatba, mert fenyegetve érezték a művészek magukat a géptől. Akár csak a mai művészek a mesterséges intelligenciától. Ez pontosan így van. Pont ezt akartam mondani, hogy a gépektől való félelem az mindig jelen volt, és szerintem nem is fog eltűnni soha. Tehát az ipari forradalom idejére gondolsz, akkor a kézművesek féltették munkájukat a géptől. A festőművészek pedig a fotográfia feltalálásával már azt gondolták, hogy nem lesz szükség az alkotásaikra, a színház pedig a mozitól, és most nem akarom tovább sorolni a példákat. Mindenki érti. De már a bebizonyosodott, hogy ez nem így van. Tehát, hogy párhuzamos utak vannak, amikor a gépnek helye van abban, amit az alkotó nem szeret, vagy nagyon nehézséges munkával tud megcsinálni. Hát, vagy akár olyan speciális eszközökkel, mint a Plotter, ami azért került nálam a főszerebe, egyrészt mert nem ismertem előtte, hogy mi ez a gép, de másrészt, amint utána lapoztam a Wikipédián, így rögtön kiderült, hogy Ja, kérem szépen, ez egy nagyon pontos vektorgrafikai rajzoló vagy vágó eszköz akár jól mondom. Igen, igen, ez tulajdonképpen egy rajzgép, ami vonalakat húz papírra egy sinrendszer működteti, és a Vera is ezzel ültette át a munkáit. Tehát ami az írónak a szövegszerkesztő, az a festőnek a plotter. Így van, pontosan, ahogy mondod. Ami még nagyon fontos, hogy amúgy a moller a munkásságának vannak-e követői? Sajnos erre nem tudok neked válaszolni, nem vagyok műkereskedő, viszont azt el tudom mondani, hogy számomra mit jelent a molnár életmű. Egyrészt belegondoltam abba, hogy ez a hölgy milyen elképesztő kitartással és erővel hit abban, amit csinál. 20 éves korától mondjuk 99 éves koráig kitartott, egy fókuszált gondolkodása volt, és feltette az egész életét egy, egy dologra, nyilván nem egy dologra, mert nagyon sok projekte volt, de mindegyiket összekötötte ez a géppel való együttműködés. Amit Karikó mondott a nobel játodon, hogy gyakorlatilag úgy érzi, hogy inkább annak köszönhető ez annak a kitartásnak, hogy amikor senki nem hitt benne, hogy amit kutat, az, az valaha Nobel-díjas lesz. Igen, és van egy nagyon humoros beszélgetés is vele, amiben azt mondja, hogy hát rólam azt hitték, hogy én egy háziasszony vagyok, aki négyzeteket rajzol. De nem baj, hogy ezt hitték, mert ez így rendben is van, mert én tudom, hogy mit akartam, és tudom, hogy mit akarok elérni. Tehát, hogy ehhez tényleg elképesztő erő kell, hogy ennyi kitartása legyen, és hát bejött neki. Meg az is nagyon szép, hogy 50 éves, vagy 50-an éves volt, amikor az első kiállítása volt, tehát nem volt kifejezetten egy törtető művész abban az értelemben, hogy neki nem volt ez fontos. Tehát azt hiszem, hogy 1976-ban volt először kiállítása, és a művész szerepét, a társadalomban vállalt szerepét sokkal fontosabbnak tartotta, mint hogy a műveket áruba bocsássa. Jó, tudom azt, hogy a férjem megtiltotta, hogy eladja a képeit pénzért, hanem hogy ö, végig tudjon fókuszálni magára a művészeti projektre és hogy soha ne az lébegjen a szem előtt, hogy ez mennyiért fog elkelni. Kicsit finomított a verziót, olvastam ebből, javasolta neki, hogy, hogy ne adjon el, nem, nem tudom, hogy milyen volt köztük a kapcsolat, mondjuk biztos nagyon jó, mert dolgoztak együtt is. A Kizeba kurátor egyenesen azt írja a cikkben, amit olvastam róla, hogy nagyon nehéz volt egyáltalán bármilyen gyűjteménybe szerezni Molnár a műveket. Az biztos, hogy ő nem eladásra szánta őket, de aztán a 90-es évektől elkezdték őt vásárolni, és őt NFT is készült mostanában, tehát egy ilyen pár éve. Én azt gondoltam, hogy akár azt fogjuk hallani tőled, hogy te is egyfajta követőnek gondolod magadat, mert az első alkalommal, amikor bemutattunk itt az adásban a hallgatóknak, akkor is, mint kézi művész mint a Neumann társaságnak az utazókjáításának az egyik kurátorát alattunk téged beszélgetni, és én utána nézve a te művészetednek is azt látom, hogy azért a pixel át vagy a komputer át művészeti irány tőled sem állt távol, noha nálad nem láttam nézeteket rajzolni, és mégis azt gondolom, hogy egy voltok. Igen, ebben kétségtelenül teljesen igazad van. Én is... Kompjúterrel dolgozom, együtt számítógéppel dolgozom, együtt ugye ez akkor a műsorban elhangzott, hogy olyannyira antropomorfizálom őket, hogy még nevet is adok nekik, de szerintem lehet, hogy ebből most nem menjünk bele, ez egy új téma lenne. Visszapogunk térni be. Jó, szuper, mindenképpen. Mindenesetre, nekem az a fajta gondolkodás, amit a Vera Molnár képvisel, az nagyon-nagyon közel áll hozzám. Ha azt nézed, hogy az ember egy két lábon járó lény, és az egyik lába mondjuk a játék és az élet szabálya, a másik lába pedig a véletlen, akkor tudod magad hagyni, megelepni. És ez, ez nagyon érdekes, mert hogy tulajdonképpen elképzeljük azt, hogy hogyan szeretnénk haladni egy karrierben. Ezt így felépíted egy időben. Van. de aztán egy csomó változó jön, ami valamilyen irányba terel, de mégis az amellett, amit szeretnél, csak vannak ezek a fajta kerülő ótak, és ezeket a struktúránkat például én teljesen látom a vera munkájában, amikor nézem ezeket. Másrészt pedig az, amit ő nagyon sokat mondott, hogy a számítógép memóriája az, hogy meg tudja őrizni az alkotás fázisait, vagy hogy rétegekre le tudja bontani a munkáit, az tulajdonképpen beépült a mostani digitális képkészítésbe is. Sőt, a grafikus szoftverek létrehoztak erre egy külön eszközt, ezt az előzmény ecsetet. Tehát már nem csak egy praktikus dolog, hanem egy képépítési módszer lett ebből, amit ő szisztematikusan végigvezelt. Hát akkor még azt is mondhatjuk, hogy technológiákat ihletett meg a munkássága. Így van. Fuzson, a a képzőművész a Magyar Elektrográfiai társaság elnöke. Köszönöm szépen a beszélgetést, és legyen még szerencsénk egymáshoz ebben a műsorban. Én is nagyon szépen köszönöm. A digitális világ érdekes. Posztmodem. Számítógépes, képkészítés, képgenerálás, művészet, ilyesmi fogalmak kerültek elő a műsorban eddig, és hogyha a képi műfajokról beszélünk, akkor mindenkinek egyből a film jut eszébe, aminek filmeknek a végén most már sok évtizede látjuk ezt a feliratot, hogy producer amit így jó magyarosan mondjuk producernek, de aki mondjuk angol száz területről jön Magyarországra, producer. producer így mondja. Hogy kellene mondanunk ezt, Bódi Zoltán a netnyelvész, producer vagy producer? Egész nyugodtan ejtsük ki úgy, ahogy nekünk magyaroknak kényelmes kiejteni. Tudni illik, nem kell angolul tudni, meg semmilyen más nyelven nem kell ahhoz tudni, hogy magyarul beszéljünk, magyar emberekkel és ez nem csak velünk magyarokkal van így, hanem minden más nyelven beszélő nemzettel, hogy hát a saját nyelvüket ismerik, annak a kiejtését, a fonetikáját, a beszéd környezetét, a hangzás környezetét, és hogyha az is normális jelenség minden anyanyelven, hogy egy másik nyelvből különböző egyébként eléggé bonyolult okok miatt átvesznek kifejezéseket, és az persze illesztik, ahhoz a képességhez, fonetikához, kiejtési környezethez, most nem akarok szakszavakat használni. Ahogy mi magyarul beszélünk. Ahogy nekünk az kényelmes, mi így tudjuk kimondani. ez egy jó beugró kérdés volt, vagy hogy belépő szintű kérdés volt. Jön a következő szint. A producer mit csinál, amikor ő tevékenkedik a filmen? Producerel, el Vagy producerkedik, Vagy produzáll? ál is hallottam mostanában. Az idegen szavak beillesztésének tehát a nyelvbe való beillesztésének a következő lépcsője pont az, amit mondasz, hogy könnyedén tudjuk-e továbbképezni ezt az átvett kifejezést egy teljesen más szófajba. Uh -huh. Hogy átveszünk egy főnevet, vagy egy névszót, a producer, és ebből kell akkor igét csinálni. Uh -huh. hát, hogy a kapa az ugye egy főnév, és amit csinálunk vele, az kapál. Aztán kész. Na, és akkor a és az egy, Egyébként ez ugyanúgy idegen kép, e, eredetű szó, mint hogy a producer, csak a kapa az, az borzalmasan régóta már itt van velünk, a producer pedig hát nem olyan nagyon régóta. Évtizede. Producer. Tehát normális dolog az, hogy úgy ejtjük ki, ahogy nekünk az kényelmes. Na, de mit csinál a producer? A producer alkot. alkot. Tehát akkor nem lehet az eredeti szóból csinálni igét. Még nem tartunk ott. Elképzelhető, hogy, hogy ahogy a beilleszkedési folyamat az majd valad előre, akkor lesz mellő. Hát ha valaki... Ha, ki kifizeti, ha valaki kifizeti, mondjuk egy problémással. Ha valaki kifizeti. Igen, de egyébként meg ö, miért is beszélünk erről? Na hát miért beszélünk erről? Mert van egy újabb szó, egy újabb kifejezés, ami kapcsolódik mindehhez. Az egyik része, ugye az eleje. A, van egy... Nagyon-nagyon érdekes kivételem, néhány hete előkerült a műsorban, rögtön, rögtön rá is haraptam, ugye ez a Prosumer kifejezés, Prosumer, ugye így van leírva, és két szóból rántották össze a most kitaglalt producerből. Vagyis producer. szó lett belőle. Az, igen, igen, csodálatos. Kisütették. Reggelire. És az utolsó, a második tagja, az pedig a Consumer, tehát a fogyasztóból van összekapcsolva. Uh -huh. Alkotó és fogyasztó együtt. Hogy miért mondtam, hogy összerántották? E, e, tehát a szó összerántás az egy, az egy létező e, szóalkotási módszer, uh -huh. amikor nem szabályos morfémák, morféma határokon kapcsolunk össze e, két, két szóalakot, hanem valahol elvágjuk. Pro és zoomer. A zoomer az... az az, ez nem, nem egy szó elem. a pro az lehet. Hanem az a vége. A Igen, ez egy része, uh -huh. szóval ez a szó, és És mi az a prózium? -e? A kifejezés, a, na, a legaktuálisabb jelentése, a legáltalánosabb jelentése, az a felhasználó típus, amelyik a közösségi hálózatokon működik. Tehát mit csinálunk, ha fölmegyünk egy közösségi hálózatra? Elkezdünk lapozgatni, tartalmakat nézni, bejegyzéseket, videókat, képeket, stb. Kommentálni, hozzászólni. És ha akarunk, akkor azzal a lendülettel, ahogy fogyasztom ezeket a tartalmakat, hozzá is tehetek újat. Tehát nem csak egyféle identitásom van a közösségi médiatérben, hanem kettős az alkotó, a produkáló, a publikálónak az identitása és a fogyasztónak is. Miért óriási jelentőségű ez? Mert a hagyományos média világban, média modellek szerint, tehát rádiózás, amit most mit csinálunk éppen, televíziózás, írott, nyomtatott sajtó, a hagyományos online média, ott van egy szerkesztőség, és afelől jön a tartalom, a szerkesztett tartalom, és én, mint olvasó, néző, hallgató, tehát tartalom, fogyasztó, a saját igényeimnek megfelelően ezt valahogy megnézem, elolvasom, meghallgatom, elfogyasztom. Tehát elválnak a szerepek. A közösségi hálózatokon pedig éppen, hogy összekapcsolódnak. Tudod, mi hasonlít? ez hasonlít hasonlíthez, mint a számítógépes játékok játékosai, úgyhogy Herpai Gergőhöz fordulok így virtuálisan, hogy téged nem emlékeztet a játékosnak a felfogására? Itt vagy még egyáltalán Gergő? Igen, igen, hallom, hallom. Igen. Ugye, tehát a prózumer olyan, mint a számítógépes játékos, hogy egyszerre van benne a játékvilágában, bár nem alkotója, csak résztvevője. Hát, ha, ha nagyon erőltetett hasonlótot akarunk, akkor igen, igen, rá lehet ezt húzni valamilyen szinten, de mondjuk azért a, ott a producer maga a játékfejlesztő, és a consumer az meg a játékos, tehát... Igen, de Zoli azt mondja, hogy ezt a kettőt összevonjuk. Hát, igen, bocs, annyi, annyi, annyit azért hozzátennék, hogy itt hogy, azért elkezdett már szétválni ez a hétköznapi generáló készítő ember, uh -huh. aki mondjuk bekapcsolja a videót a telefonján és gyorsan kirak egy sortot a YouTube-ra, vagy a facebook uh -huh. hogy ő most akkor valahol van, meg az, aki tényleg ö, valóban létrehoz komolyabb, professzionálisabbnak tűnő termékeket, és szerintem a Proziumert legalábbis én ilyen kontextusban láttam megjelenni, ezekre szokták érteni, kicsit hajlok afelé, amit Gergő mondott, hogy inkább az, aki készíti ezeket jobb minőségben, uh -huh. mint, mint aki csak fogyasztja. Ez egy módosulása már ennek a kifejezésnek, mert, mert, mert fölismerjük benne a pro előtagot. A pro, mint a professional, de ez ah, nem a professional, nem, nem, nem, a hanem értem, a a pro, én a produce-ra mondtam. Tehát, uh. tehát amikor, mit tudom, megkérdezi tőlem valaki, mondjuk vásárolok egy eszközt, mondjuk egy fényképezőgépet, és megkérdezik tőlem, hogy te ilyen tartalomgyártó ember vagy, akkor szerintem erre gondolnak. Nem? A kifejezés sokkal régebbi, mint gondolnánk, és akkor ebből meg fogjuk érteni. 1980 Elvin Toffler a harmadik hullám című nagyon-nagyon híres futurisztikus előrejelzése, amelyben tűpontosan leírta 1980 a mai információs társadalomnak a modelljeit. És ebben most nem akarom elmondani, mert szerintem hosszú lenne. Már benne van? E igen, igen nem a kifejezés maga, hanem ennek az alapja. Tehát, hogy a mai világban az ipari termelés, a, a saját szükségleteink, fogyasztóknak a kielégítésére már nem feltétlenül csak készen kapott dolgokat vásárolunk és gyárt az ipar nekünk, hanem az eszközöket odaadja a kezünkbe, hogy otthon megcsinálja magamnak. Ezt a világot éljük most. Tehát a fogyasztó az bele a gyártási folyamatba is, és ezt egy, egy Mark Dőz nevű elméletet alkotó ember, aki a, az online médiával foglalkozott, ez alapján alkotta meg a Prozumer kifejezés, hogy a közösségi hálózatokon, online médiának vannak olyan területei, ahol a felhasználók tartalmat is hoznak létre egyben. És ez a média történetben, ez egy óriási jelentőségű lépés. Aztán, hogy ma már ezt a pro felhasználóknak, a professzionálisokra is értjük, ez már azt mutatja, hogy nagyon él ez a kifejezés. Postmodern a hallgatók számára elárulom azt a kuliszta titkot, hogy a, a leghallgatottabb és legnézettebb internetes tartalmaink között van az a beszélgetés a műsorban, ami a csajozásról szól, a ChatGPT-vel. Valamikor egy évvel ezelőtt Slavotka Gödri Orsi beszélte erről, és bennünket is meglepett, nem tudom, emlékeztek-e rá, azzal, amikor azzal kezdte, hogy ő, ő csajozott ChatGPT-vel, és aztán elmondta a műsorban ennek a részleteit. Akit érdekel, hallgassa vissza a YouTube csatornánkon. Itt mi most többet nem mondunk erről. Viszont Tücsi ezt a témát fogja most tovább pörgetni nekünk. Igen, egy orosz fiatal fog fogok beszélni, Alexander Zsadánnak hívják, és igazság szerint nem tudom, hogy hogy képzeljem el ezt a fiszkót most. Vagy ő annyira lusta, hogyha nem lenne automatikus a levegővétele, akkor már megfulladt volna, vagy az anyuci pici fia delux változata, vagy... Ő annyira kocka már a számítás technika terén, hogy már a négydimenziós hiperkockával lehet le, őt leírni, Lustra? vagy csak betegesen fél, fél a nőktől. Yeah, Mert egész egyszerűen az van, hogy ő a mesterséges intelligenciára bízta a csajozást. Hogyan? Ami alapból így jó ötlent lenne, ő egy olyan cégnél dolgozik, ahol ilyen ö, céges kapcsolati nyilvántartásokkal foglalkozik, és kitalálta azt, hogy a Tinderre ráküti a chatgpt t és hogy sajózzon helyett. Na most az a, ebből az ötletből már látszik, hogy legalább fantáziája az van, viszont az igényei nem voltak túl magasak, hogy féloman fogalmaztak. Az igényei nem voltak túl, nagyon tetszik. Ugyanis gyakorlatilag az elvárásai a nőkkel szemben az volt, hogy aki visszajelölés, legalább két fotója van. Tehát, ö, igen. De ez még eddig a Facebooknak a koncepciója, nem? Az is így indult el. Igen, hát, igen. Cél, Már má, má nagyon akart egy nőt. De utána rájött, hogy ez így túl nagy a úgy, úgyhogy ezek után. Ö elkezdte a programot finomítani. Végül is összesen egy év alatt több mint 1400 dollárt költött a magára bérleti, a szolgáltatás bérleti díjára, illetve kb. egy 120 órai programozással, de egyre jobban finomítva a szoftvert, gyakorlatilag sikerült kifejleszteni azt a mesterséges intelligenciájú férfit, amit a nők a legjobban utálnak. Tehát eleve az például ilyen, hogy... A leg figurát? Igen, igen. Tehát például És ez de miért volt jó? Tehát gyakorlatilag az a hogy megismerkedett a nőkkel, utána a Csec GPT elkezdett velük beszélgetni, és akkor, utána, amikor már túl sokkal beszélgetett, akkor már volt olyan, hogy egyszerűen négy-öt nőt fűzött egy, egy, egyszerre, amit ugye bár köztadott, hogy a nők mennyire utálnak. És utána jöttek a különböző filmomítások, hogy akkor már ráengedett egy fotófelismerőt, hogy milyen zsánerű a csaj, hogyha túl sokat mutat meg magából, az neki nem kell. Ha rajta van a csillagjegye a képen, akkor már az is egy kiesett a szériából. Tehát ez finomította, finomította, finomította te végül, és a dolog lényege az volt, hogy egy év alatt 5239 nővel csetelt maga a rendszer, aki le, lebeszélt neki rendevúkat, itt aztán többször hibázott a rendszerben, például lebeszélte, hogy virágot fog vinni, vagy egyéb dolgot, és aztán kiderült, hogy ez ő róla nem szólt neki, hogy vigyen magával a virágot, vagy olyan, olyan hibát is elkövetett, hogy máshova beszélt meg a mint ahova őt elküldte. Egyszerre két cson... Nem kellett volna lennie. Igen, igen, de, de olyan is volt tényleg. a armazon én kíváncsi lennék, hogy a rendszer hogyan tett jelentést a kialakítójának, hogy figyelj, van itt 10 ilyen, meg 20 olyan, és akkor választ ezt vagy azt. Igen, igen, tehát én is azot csodálkoztam, hogy ez hogy hogy hogyan finomította, ez egy érdekes folyamat lehetett, de végül is eljutott oda kb. egy év alatt, hogy. Nem, hogy kiválasztotta azt a hölgyet, akit egyébként Katarinának hívja, aki megkérte a kezét, Viszont nem ő... ő érte meg a kezét, nem, hanem Aha. a Cset GPT, mert a végén már írta a szoftvernek egy olyan finomított verzióját, ami már nagyon nagy mértékben hasonlított rá, tehát olyan témákról beszélgetett vele, olyan dolgok, olyan közös pontokat keresett, hogy minél nagyobb legyen az edze egyezés, ami egy jó kapcsolat alapja legyen. Hogyha hogy éppen még itt se ő kezdett el beszélni a csajjal, már ezt nem értem. Na várja, az lesz a vége, hogy nem is találkoztak soha, csak a Chad GPT elvette feleségül a csajt, igen, igen is. Az életüket és a végén jelentette neki, hogy tök jó élete volt. Igen, igen, és az Anat fk dúdolgatta ott a háttérben, hogy matchmaker, matchmaker. Ez kicsit emlékeztet engem a sziránó történetre, uh -huh. Tehát a nagyórusz iránul, akinek állati jó van, az a háttérből keríti a dolgokat. És, és mit után... én... Há, Hát végül is megkérte a csaj kezét, és iget mondott, úgyhogy állítólag esküvő is lesz ebből. Csak nekem... De már találkoztak? Tehát... És még nem tudom, hogy találkoztak. És ez a Zsádan egyáltalán meg tudott szólalni a fizikai térben? Ezek azok a kulcsinfokációk, amikor engem is rendkívül érdekel, és nem szól róla, hogy egyáltalán tud találjuk ez a fiszkó beszélni. Vagy... találjuk ki, hogy a Zsádán, amikor találkozott Kátrinával, akkor mi történt? Én tudom, én, én pontosan igen. tudom. Én, én azt történt, hogy vitte magával a cucot. Mert anélkül nem tud megszólalni, és, és amikor valami kérdés fölmerült, akkor kért egy, egy másodperc szünetet kb. Ha volt egy pici kis esze, akkor felvett valami kis okos szemüveget, amin keresztül azért mégsem feltűnő, hogy most olvassa, és szerintem együtt valahogy megpróbáltak megoldani. De azt meg ne kérdezt, hogy mit csináltak az ágyban. Nem, nem, eszemágában nem jutott. Herpai Gergő, mit szólsz ez a történethez? Ne, nekem két dolog jutott eszembe, egy biztos, hogy vajon ők fognak összeházasodni, vagy a ChatGPT és a hölgy. A másik meg azt, hogy ha ők házasodnak össze, akkor, akkor megszokták kérdezni a házasságnál, hogy és most van-e valaki, akinek van valamilyen ellenvetése, akkor a nem fog. Ha meg nincs, akkor örökre hallgasson. Így, Amint, igen, amit egyébként, amit egyébként a Czech be tud tartani, csak a hölgy nem. Igen, és, és a ChatGPT az, hogy bocsánat, mielőtt még kimondjátok a boldogító, hogy figyelj, a 47. 1728-es számú hölgy. Szerintem egy fokkal jobb lenne, mint a Kátrina. Nem akarod még az igen kimondás előtt megnézni. Viszont a Rossz májam nem hagyja ki, hogy a végén hogy eszembe jutott az a régi klasszikus Rossz vicc, amikor láttam a 12 nő közül kell végül választani, és akkor, hogy... Ilyen szempontok szerint olyan egyik jobb, mint a másik, és akkor végül be kell, És akkor melyik legyen? Hát a hármas jelölt és miért pont ő a nyelvtudása a szépsége miatt. Nem, neki vannak a legszebb mellei. A digitális világ érdekes. Postmodem. Szerintem Justine Viktor örül neki, hogy most következik a téma után. Bár egyébként a témája az teljesen független mindettől, mert hiszen egy olyan témakör, amiről te, te rendszeresen beszámolsz nekünk, lágy robotika, tehát nem ilyen merev robotok, hanem lágy anyagokból készülő robotokról van szó. Igen, ez, jól megfogtad a lényegét, Árpi, valóban, valóban. Nem kemény megért, robotok. Ráéreztél rá a lényegére. Tehát az a helyzet, hogy a lágy robotika, ez a, a, a, a, a méltatlanul alul ismert és alulbecsült ága a robotikának, és gyakorlatilag olyan, olyan érdekességeket, érdekes területekre jutott most el, amiről most már úgy éreztem, hogy mindenképpen beszélnünk kell. Ketté bontanám, és az egyik számomra egy újdonságot jelentő fogalom volt egyébként, ezt morfológiai számításnak hívják, hát a robotikában a dolgozók számára ez nem annyira új, de ez azt jelenti, hogy egy robotnak a teste felhasználható számítási feladatokra. Tehát például, mondok konkrét példát, például pókhálókat kutatnak eh, Angliában, brit tudósok, és eh, arra használják a megszerzett tudást, hogy olyan szenzorokat eh, alkossanak a pókháló szerkezetvizsgálatával, tüzetes vizsgálatával, ami rezgés és áramlás érzékelők esetében uh, lehet nagyon, nagyon uh, hatékony, sokkal hatékonyabb, mint amiket ma az. De, de itt hogy, hogy van a robotnak a teste a száma? Tehát, hogy hány robotot bír el az a polkálót? Ugye gyakorlatilag hogy? nem, nem, még mindig a, emlékez, emlékez a belépődre, lágy. Nem kell reálni egy robotnak. Itt arról van szó, hogy különböző szilikonok, hidrogélek és polimerek az alapanyag, minden lágy. Minden puha, minden lágy, vagy esetleg rugó. Tehát például rugókból is készülnek lágy robotok, lehet mondjuk egy több állapotú rugó, akár egy mondjuk három stabil állapotú rugó, uh -huh. ami, vagy olyan intelligens anyagok egyébként, tehát például ö, ö, elég sokféle ilyen intelligens anyag van, ami stimuláció hatására, hát ez lehet elektromos stimuláció, vagy mechanikai, vagy bármiféle, ö, képes megváltoztatni a fizikai tulajdonságait. Tehát egy ilyen rugó például képes rendkívül nagy sebességgel robotként fölfelé haladni, mondjuk egy, képzelje el, egy marsbéli tájat, ahol át akarsz juttatni egy eszközt, és hát ugye mindenki rögtön a kerék, az ilyen kerék, olyan kerék, de lehet ám, hogy ez egy szöcske típusú mimetika. A lágy robotika mindig biomimetika, mindig, tehát a természetet másolja, és próbál olyasmiket létrehozni, ami, amit, amit ott láttunk, és azt valahogy lemásolni. Hát például a szöcske szö szökellése Igen. az ilyesmi, mint ez a rugóval ugrálás. Igen. És, és gyorsan, gyorsan elmondom a másikat is. Okay. Az a sokkal izgalmasabb egyébként, ez pedig a, ez egy fogalom a robot, mint tervezési tér vagy élő rendszer. Ezt képzeled el. És ugye igazándiból én azon kaptam magam, hogy, hogy magam, kicsit leszidom magam, hogy gondolhattam volna erre. Az elmúlt évek tele voltak a, az inszilikó kísérletekkel, amikor, amikor emberi, konkrétan egyébként emberi neuronokat növesztettek e, e, szilicium felületeken, és készülnek ezek az új típusú csippek, amik, amik emberi meg állati agyszövettel működnek, és ilyesmit kezdenek el felhasználni, és ez... És ez és ez szintén elkezdett exponenciálisan fejlődni, ez a terület, már ott tartunk, képzeljétek el. De ez is lágyrobotika különben. Abszolút lágyrobotika, egy... hiszen az agyszövet az egy, az egy, az egy, az egy lágyszövet. Tehát úgy, ugye itt, úgy jön be a lágyrobotika, azt mondja a Krétó, a, a hogy, hogy ugye új életformák létrehozására való képességünk az, az egyenlőre, valahol vala, vala, köbben ott van, hogy in vitro, vagyis egy ilyen Petri csészébe létező életformákat próbálunk variálni. Ez az in silico uh, lágy robotika pedig bekapcsolta az m Az Emmének nek adtak egy sejtalapú építési eszköztárt, és ezzel az elkezdtek tervezés alatt vannak gyakorlatilag ma, az olyan emi támogatta módszerek, amik automatikusan a szilícium alapon terveznek meg különböző, ma még nem létező életformákat. Ezt biztos nem tudják a hallgató hogy nem annyira köztudott, de a mesterséges élethez már egyszer rendkívül közel kerültünk. Vita is van róla, hogy létrehoztuk-e. Elvileg egy eserű a kolibakteriumot 2019-ben létrehoztak szintetikus anyagokból, tehát az ember teremtett életet. Na ezt a képességet adjuk most át a, az elmé vezérelte robotikai rendszereknek. Elképesztő ez a témakör is, és ebből is lehetne egy komplett teljes műsort készítenünk, nem? Én benne lennék. Na, úgyhogy majd a műsor után maradjatok itt és az összes fölmerült témakör megbeszéljük, hogy hogyan lehet még néhány adást kihúzni ebből az egy <gül> műsorból. de most elbúcsúzunk, mert eddig tartottam, hogy postmodem Köszönöm a részvételt Bodizoltának Zoltánnak, Jusztin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tüccsi Mihálynak, Herpai Gergelynek és a hangmester kollégánknak Pozsonyban, Zsapka Leventének. Jelentkezünk egy hét múlva viszontlátásra a Youtube-on, viszontalásra a Pátja Rádióban. hallottak. hallották.